11. Я попрощався Зені на сходах будинку письменників і пішов назад, на Лал Базар, намагаючись не виходити із подоби затінку, який давали будівлі по дорозі. На столі на мене чекали три нові жовті записки. Схоже, за час моєї відсутності кабінет перетворився на пошту. Перша була від Деніелза. Він хотів мене бачити». На ній стояло терміново, я її зім'яв і кинув до сміття. Друга була від Банерджі. Він поговорив із носієм у бенгальському клубі, і той стверджував, що в ніч убивства Маколі Бучан пішов спати, щойно гості розійшлися, і вийшов до сніданку приблизно о десятій. Дізнатися, з ким розмовляв тієї ночі Бучан, не вдалося, бо Клерк не захотів або не міг розголосити цю таємницю. Третя була від Дігбі. Військова розвідка пішла на зустріч комісарові і нам гарантували доступ до місця злочину. Розраховувати ми можемо і на будь-яку допомогу в разі потреби. Непоганий виварт. Ніби хтось спочатку дав нам ляпаса, а тоді запитав, як може допомогти нам зупинити кров із носа. Я підняв слухавку і зателефонував до кабінету Дігбі. Ніхто не відповів. Я вже хотів іти його шукати, як у двері постукав банерджі. Роздентіла, сер, призначений на третю. Прийдете? Я кивнув. Мені б теж хотілося. Посередині вулиці Коледж Стрит розташувався шпиталь медичного коледжу з моргом Імперської поліції в підвальному приміщенні. Морги чомусь завжди влаштовують у підвальних приміщеннях, немов зберігання тіла в підпіллі було першим кроком до могили. Цей морг не відрізнявся від решти білі кахлі на стінах і підлозі, штучне світло, усюди нездоровий сморід формальдегіду та плоті. Зустрів нас з патологоанатом на вигляд ледь кращий за труп, і представився доктором Ламбом. Ему за 50, бліда, майже сіра шкіра, немов сам почав уподібнюватись до тіл, з якими працював. На ногах у нього були гумові чоботи, на руках гумові рукавички. Додати ще білий фартух поверх блакитної сорочки і краватку метелику горошок, і здалеку його можна було прийняти за циркового клоуна у відставці. Розшаркуватися він не став, одразу поквапився до анатомічного театру. Усередині запах був особливо в'їдливим, а підлога аж блищала від води. У центрі кімнати стояв стіл для розтину, широка мармурова плита, на якій лежало тіло Маколі, і досі в закривавленому смокінгу. Стіл з одного боку нахилявся вниз до стоку. Поруч із тілом були розкладені медичні інструменти – колекція пилок, бурів і ножів, запозичених із середніх віків. Нас уже чекали ще двоє – Поліцейський фотограф, озброєний фотоапаратом, спалахами, триногою і фотопластинками. Інший був, як я зрозумів, асистентом лікаря Ламба, щоб занотовувати висновки лікаря, написати цей жахливий диктат. «Гаразд, джентльмени», – бадьоро сказав лікар. «Починаємо?» Він почав розрізати одяг Маколі великими ножицями, немов той кравець, що схилився над манекеном. Коли одяг зняли, він приступив до замірювання тіла, виконуючи звичну процедуру. Зріст, колір волосся, особливі прикмети – усе це асистент старанно занотовував. Лікар методично описав рани Маколі, починаючи з відсутнього ока і спускаючись униз. Він говорив і показував фотографу, який робив знімки крупним планом. Невеликий розрив язика, синційна вколорота, чіткий розріз на шиї. Скоріше за все, зроблений ножем із довгим лезом, помірно гострим. Довжина розрізу 5 дюймів. Починається на 2 дюйми нижче кута щелепи. Розріз чистий, трохи піднімається вгору. Перерізані артерії. Він перейшов до грудної клітки. Велика колота рана, 3 дюйми завширшки. Знову ж таки, могли нанести ножом із довгим лезом. Схоже, зачепила легеню. Оглянув долоні Маколі. «Порізів, які б указували на спробу себе захистити, немає!» Зліва від мене щось забубонів Банерджі. Я повернув голову. Юний сержант пристрасно читав мантру. Обличчя у нього було білим-білісіньким. «Це ваш перший розтин, сержанте?» Він м'язливо посміхнувся. «Другий, сер. «Шкода. Другий, як правило, ще гірший. Перший, яким би він не був, рятує певна доля несподіванки». Ніколи не знаєш, що побачиш далі. Другий такої переваги немає. Точно знаєш, що на тебе чекає, але готовим себе аж ніяк не відчуваєш. Як пройшов перший? Довелося піти задовго до кінця. Я кивнув. Непоганий результат, сержанте. Він зашарівся, але така вже у мене звичка – дражнити підлеглих. Своєрідний комплімент». Лікар Ламп перейшов до обмивання тіла, примовляючи своїм глибоким баритоном, немов священник Інк, який змащує жертву перед тим, як вирізати серце. Тоді він взяв ніж, зробив розріз від горла до живота. Крові майже не було. Відкрив грудну клітку, відкривши головні органи, і почав один за одним їх діставати. Ванерджій нервово переступив з ноги на ногу. У таких ситуаціях важко визначити, що ж стало останньою краплею. Це завжди комбінація факторів. Запахи і звуки зливаються в моторошне крещендо. Банерджі затулив рота, повернувся і квапливо кинувся до виходу. Мене на першому розтані нудило як собаку. Навіть не можу сказати чому. Ніяк майже ж не відрізняється від візиту до бойні. Але щось таке є в людській душі, що повстає проти споглядання, як іншу людину перетворюють на купу м'яса. Хоча пристосовуємося ми швидко. Це одна з наших переваг. Природну реакцію можна вимкнути або, як у моєму випадку, знищити. Вистачить три роки спостерігання за тим, як шматують інших. Я заздрю реакції Банерджі, Заздрю, що він може реагувати. Я залишився ще на кілька хвилин, не відводячи очей від рук лікаря. Працював він спокійно і впевнено, а не мов стоматолог, що видаляє зуб. Він робив свою справу, а я намагався відтворити картину того, що сталося. Синці навколо рота. Не було спроби себе захистити. Схоже, вбивця до Маколі наблизився зі спини. Застав його зненацька. Може, прикрив йому рота, щоб той не закричав. А тоді перерізав горлянку, судячи з бризок крові на місці злочину. Не давало спокою лише одне убивця явно знав, що робить. Розріз рівний, артерії перерізані влучно. Маколі помер менше, ніж за хвилину. Тож навіщо друга рана, навіщо бити в груди? Обивця розумів, що Маколі не вижити, навіщо ж час і завдавати ще одного удару. Звідси витікає ще одне запитання. Записка. Навіщо засовувати папірець до рота Маколі. Звісно, якщо вбивство скоєне з політичних мотивів, логічно було б припустити, що записку залишать на видноті. Спочатку я вважав, що до рота її запхали, аби не загубилася, але тепер щодо цього з'явилися сумніви. Усе, що мені було потрібно, я побачив, усе інше прочитаю у звіті. Я повернувся і пішов шукати, не здавайся. Він сидів на сходах будівлі коледжу, обхопивши голову руками. Я опустився поруч і запропонував сигарету, витяг і собі. Він із вдячністю взяв, стиснув у тремтячій руці. Хвилину ми посиділи в тиші. Дим робив свою справу. «Легше стане?» – запитав він. «Так?» «Не певен, що колись до цього звикну. Не так, це вже й погано». Я докурив сигарету і відкинув недопалок. Банерджій досі не відійшов від побаченого. Не годиться. Мені потрібно, щоб він зосередився, а найкращий спосіб для цього – повернутися до роботи. Мусимо розкрити два вбивства, для одного з яких я ніяк не збагну мотиву, а для іншого маю безліч мотивів, але жодної певної зачіпки. «Подіймо, сержанти», – сказав я. «Робота чекає».